Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahun e falendrojm, bëhet një ritin dimëta falë kërkojm. Ne po vazhdojmë me këtë sohet me ne Allahu Teala valla me mësimet, udhëzimet dhe porositë që doni dhe mund të nxjerrim nga jeta e njeriu më të mirë që shkelin në fytyrën e tokës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në Diso takime me radhë kemi trajtuar një prindjarë më të mëdha, se kër e kemi cilësuar kështun të kaluaran, që ka ndodhë në jetën e pejgamberit Alehi Sallatë Vësallam. Fjallë është për marveshë në Hudejbjes, kjo marveshje e sëlamet vërtet, ishte e rëndësishme, por edhe i dha një kahje tjetër, pastaj gjitha zhvillimeve tëri në fund të jetës e pejgamberit Alehi Sallatë Vësallam. Dhe për gjatë disa takime kemi trajtuar në gjarje, nësi në gjarje kështor, duke shpallosën ato antë historiket të saj, si ndodhi kjo marveshje, pëse ndodhi, qëpar bëri që dhvijet e të kë marveshje, dhe kemi arre dhe në fund në takime në fundit, kemi prendur edhe për pikat kryesur të kësaj marveshje, dhe më dhonë që, që, që unë nëshkrua mes pegamberit Alehi Salatu Sallam, dhe përfaqësuesi të korajshve Suheil ibn Amr. Dhe më thon që për sot inshallah do të vazhdojmë me lehen e Zotit që lehuana me përmendje disa dobive që mund t'i zgjim nga kjo ngjarje e madhe. Për më shtënë vlodorën ankim përmandurse pejgamberi alaihi salatu vesselam pasi që u shpërngul në Medinë Nuk është kë fundi i probleme me kore ishtë. Por është një fillemi probleme me ta. Dhe onë krasim me probleme që i kishtë në meke, ta është në problemet në Medine fillojnë të marrë një ka e tjetër. Dhe onë në meke kishtë dhunë, torturë, shtypje. Mirë për Medine kishtë përpjekja përshfarosja. Andaj erdhen mbedër e në uhod e pas taj hëndeku e ljuftë atjera të gjitha me qëllim që të shfarosin për e gamberin s.a.s. dhe të japin në fund një sënë të ti. Në do të, saherë kan ardhë korejshet Medine, ardhë dhe të tyre kan, imkuptu, kan ardh, koreqsh, në kuptu luft. Saherë kan ardhë korejshet në dretim të Medines, ardhë dhe të tyre ka paracit rëzik të madhë për shfarosja kolektive totalet të, të shoshnise për e gamberit alihisratuza. Ke ishte palja korejshve, Dhe kështë e kultura korejshve Këndeshtarët e Muhammedit Sallallahu aleyhi sallam Dhe në gjitha këtu Ardhjet e korejshve në meke Në medinë nga meke As njera nuk shkaj për gëmërso Në meke On, Po vini me në sulmu E atë na këna marju me një sulmu As një ndëm dodi Ata vinin Ndërsaj i priste Me adhë që kështë e mundësi Që të lergan të rezikun Nga medinë një realisht ishte me karakter mbrojtës. Ndërësën kërë, kësaj radhe pe i gamberi sasënëm, so unisë për në meke. Apo? Hira par, pas higjirejtet. Pas gjithë të luftave dhe përpikeve për shfarosje, a i punisit për, për në meke. E si unisë a i në meke? Unisë me i hrama. Unisë me i badet. Unisë me madhru qabën a në gjëllevalë dhe a fërësysht 400 km, para se me arritë në meke, para me ndoni, 400 km, para se me arritë në meke, e veshë i petë kun e bërë të i hrame që të regonëse, nuk jem të arpën me luftu. Jem dy këar me vizitu qabën. Të gjithë kanë drejtë në qabën, pëse në mësë me pasën? Kushtë dënë vjene e bëndë zera të qabën në atëko? Kushtë ka pasën? Lëj, lëj, besimi, feje, idhulli, kushtë ka dashtë ka bëjë, të avarë dhe qab e përsa në më smarë. Andaj shikë këtë dalim mësë dy pallve. Në në pejgamberin së sëllëm, si i të retonë korejshtë, dhe si shkonë ajta ata, dhe si vina ata tek, të kjo. Dhe kjo mësimi matë nërruzëse, besimtari me prënë bëbazën e bëbazine, kriterive të ti, standarëve të besimit ti, e gjdo kush, e të regon karakterën, e të regon dignitetën e ti. Si kur që fëtë një proverë barabë, Kullu i nain bima fihi, jëndohu. Gjido en, stërpik ma që ka. Nëse një en, ka uj, duke ka më të si me stërpik më qëmsht. Apo? Nëse një en, ka, dishe ka të, të, atë që ka ena, ma ta, edhe, duke më hon, uh, stërpik ishme ta. Ashtu është edhe njeri ju. Atë që ka në zemë mërti, në atë që ka bësu, që ashtu a i të retën të tjertën? E pejgasë në zashme dhe regu në i vese, unë nuk ju të të juve si kurse më keni të të të juve e asë nuk vinë meke pra që juve ishtë për mund me dine, unë e vinë ndryusha dhe kjo më si më madhë me në thonë se ne jemi ndryusha dhe duhet jemi ndryusha, në gjithë sitat më honë, moralë jonë edukata jonë, sjele jonë borën nga besinë jonë nga kuptimi jonë i drejti fesë nga këtu uzimet të më dhaci pejgamberi sallallahu sallam, praktikisht ua dëshmonë të njerët të kohërave dhe ditë në gjykimit. E ditët që marim nga këmësin, nga këngjari madhët e dërlozër është se korejshtë e mekës për gjatër kohës nuk e njërin për e gamës në kush jetë jemë. Absolutisht. A ka ndonë që për tërëma dhjetë meke, për tërëma dhjetë meke, me e pranu të drejtë për eksistencë Pe gamës, ak, ndodh, jo. Ti skitret me ekzistoj kështu. Ose kimë ndëru, ose na luftojmë ti. Ëm, për 13 ditë nuk ja pranuën të drejtën për të ekzistuar. Domosht, ti skidet me ekzistoj, ti skidet me beso. Mirë. U larguan nga Mekja për më me i garantu vetes ekzistencë në Shkollën e Medinës. Prapë këtë drejt nuk ja pranuan. Erdhën me luftu, ti skidret ashtu me rnuapun ta që ka dalë mu asë me dine nuk i drejtimi e gjithu faraj mirë për pegameri sasallëm vazhdojnë të vazhdojnë të dhe dëshman të prezesit i përkundur që korejsht të ndënë me i njëru apo ata të ndënë me i njëru tisë se gjithu fara për neve nuk jeti palë që në rrimë me ty hodin vijë ndodhi dëshimi madhë për herë të parë, kër eqështë përnujnë egzistimin e pejgamberit së sërësëmë se forëcë. Po për ullim, po bëna Muhammed. Po për ullim, po diskutojnë. Masa vitët e da. Nëndaj nga njërë, mundshë më i njëru. Apo, në është ta dykush, mësë më të përnu që ti farë egzistan. Mirë përnë, se njërë vazhdojnë me parimet e ti, me sjezët e ti, me njënë e lojëllë e ora, ka me imponu eg Rathonë të ndyshojnë. Dhe për herë të parë, koreshë të mekës u detyruanë. Jo me të shirë. E keni pa, 4-5 herë kanë ardhë. Me pa, ha, ashtë i vendësët. Qyshështë situata. Te i risonë të fundë, të spatën zi dhe të të të tërë. E dërguan njerën, po ullën me ty, po bisonë. Tjetë ashtë paljë, nëjna paljë. A po, dhe si së marveshja, kjo marveshë në shkurët në mesë Mohamedit, Biri Tavdullat, duponi imit me dash. Jimi të barabartë. Dhe kjo ishte triumfi madh, sikur të kenë me sik, këtë nën zor, Hudaybia e tera os triumf votën. Për këtë arsye Allahu xher lewala, pas së mbarueshë kasbit curën el fetih. Surja triumfit, surja e ngavnimit. Për të pasur gjithçka këtë marrësh është triumf. Fatun. Andaj u dashkuh, u dashkëvis. Në fund e planuan si faktorë. E planuan se edhe ti këke këtu, edhe ti për egzisten, edhe ti e paljë, edhe ti e qina duhet për ti me bu muhabet. I shpo u desht me sakrifiku, dhe u desht me qedru, dhe u desht me punu kohë të gjatë. E të edhe që marim për kësaj të ndrënëzër është se, pe pejgamiri a.sallat, u provokua edhe parasëmërin meke, e përmena 400 km përmena sa në aeroplen me shkuve dhe është periude gjatë e më nejë kohore e mjaftushme me drugu me sash përse po vijin ati japë i lemun atë ko me deve i bjenë dikun me ditë, me, me, me, dit, me jaftë dhe të tëra për para për i të regonse për çka po vijin dhe të prap i mbyrën dyrët e mekes ashke e mjaftushme që me thonë mjaftë po e mjaftushme është Mirë për që farë të pejganë bërë i sësërë. Sikur se këni për me. Gjdo propozimi, cilë vje për t'yne, e që për me sti propozimi, madhnojt shpijë Allahët, unë këmë e pranua. Apo? Da madhnojt shpijë Allahët që të gjelohë. Rruat një vlerë e madhe. Unë këmë e pranua. Edhe për nështë ta, mund tjetë ju në favorin të ten. Unë favorizën të vlerët. Favorizën të, do më hon Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam don marrëshë ju konfliktin. Esencë nuk është te konflikti. Ne kemi dhënë disertë në kozor apo. Na marrit si muslimanë, më urrejtu mes vetën. Si Pejgamberi sallallahu i tretën te armishët e tij do të isha sukses për nive shumo. Po, Patkë po, shto. Po, po, po. Nëse ti si tretur musliman mes vetën, esencë është mos më marrësh. Apo esencë është mundo për çështë më të vogla por por mos pajtimet më, më thjeshta. Esenca është mos mekon unë se ti atë. Çfarë është esenca? Sa jep për përpjekje më të ikalum mos pajtimin dhe sa jep për përpjekje për më thellum mos pajtimin. Çfarë është esenca? Shikoj në gudë mbi çfarë është esenca. Ne gjithmonë jeta kështu. Çfarë do të pegam son? Nuk më japin i propozimin. Çfarë do propozimi? Nuk thaq këtu këtu me kushte. Çfarë do propozimi tha? Që ata më japin Dhe që për mes të propozime, madhnoja shtëpi Allahut, nuk prek atë, nuk ka luftë, ne kemi pranuar. Me kurrës te Mekës. Et si më thonë të tjerë, a do të do të kuptohen në këtë vendon çka është më esenca e çka është për shtimin. Sot për vlanë, vlanë, vlanë, muslmanë, Simba, bine, si një person më të vogël si Ebselam. Nuk përshëndet vëllaun Allahu Mostafa. Çfarë do të thonë? Pse? Simbas binjesin i gapi më këtu. Mirë. Esenca është me ronë selam, o më shumë në shumë, përsa është baza? Zakonishtë baza është me e qëndrushme, përrashtimi është ma, ma i dapëtë, duhet shumë forcë për më shkëput nga baza me kalu tek, tek, dega, po. Kështë ka përshomë më sotë, se si shpejgojnë këtë qështin e, dalës nga orbita ato, kështë farë fu fuqie duhet më shkëput nga graviteti, forzut nga se esenca është në tokë me kona, po. Ej ensenca do të kunit pajtim. Më fal. Esenca është, është na sihati këshilla, nëse kam gabuar. Pa jo. Esenca është mos më fol. Esenca është mos më thon selam. Esenca është mos më nguditën. Derisa nuk dëshmohet e kundërta. Ja, e kundërta është esenca. E mëhudë mbi esenca, më shumë tira që si usilte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atë është shumë rëndë si me kuptuar. Esenca, boza dhe përjashtimi. Esenca Përjashtim. Te gjithë dietot më ka mësuar e gjen nivat e fekut atje. Kur shmeqoj fyk dietor. Për shembull, çka thonë atje? Te të jua kaptin. Për ujë për shembull, ja nisën me kaptinë e ujit mbas pa, po pasotia. E esenca e ujit është me kuin pastër. Shikosh baza. Në esenc është uji i pastër me të mirë të abdest. E nysë për shembull kam dhurë karonin dy cirrë e ka gëndur gjurrën e ka dhurë shihen e ka dhurë erë në kil temperaturë me tani pastaj na atë ujë nuk e përdorim. A më nësins, Andaj, esenca, baza është në sin? I pastër sallat. Në sin. Andaj kosi, esenca boza e ushimit është me kon çka? Halal. Gjithçka është halal. Çka është boza? E përstimi është ato çkafe që u zbën. Ato i përstime. Në këto boza në gjithë qështu të retojt, qështu mësua të feja, që kjo është baza, që kjo është esenca, do të me ditë qëna është temeli, pa staj dhegzimit në tjera, gjendë të jarëzakanshme në tjera, e kështu i më rratë. A në të pegema sëmë dëshmën të vazhdimishtë, esenca dhe baza e kuptimi ta më është marveshja, me gjithë zgjidhje, ju jo me o problematë. Nga pësime që i marëm që asht si i deleguar i pejgamberit, sallat o sallem, shkaj i për çka, me të regu o burra, së këmohë më luftu, mos më qëni njerëzë më për këtë munë për, a me jam shumë i vendës, mos më këthu i për këtu i për diqka, atëm. nuk për më leni me bo umre, mirë, du marrështë e prapër këtë munë, shkaj i athmani dhe du lëjmë i që, si kur të dini, është vra athmani, qëfarë bërë i pejgamberit s se nuk kanë më uktuji pa bëzidhje për problemin më thmonë radiallahu ta'ala dhe kur dhanë këtë besatin pejgamberit a lehi së dhësë rëm Allahu zbita jete lëkad radhiallahu anil mu'minina idhjubaj u neke tehtesh shagjara Allahu është iknachor me ata besimtojnë të thilet, të të të besatuashin ty nën hiena të i drunja tje dhe më thonë ku dhe që ka Përkrahje Kudë që ka bashkunim Kudë që ka organizim Kudë që ka solidaritet Allahu e dhe nëtë punat Kudë që ka ndarje, individualizm Nuk e dhe në Allah gjerë lehu ala Përvecë se nësë Gjendje erdekon shme kërkan këtë punë Me argumentit e veta Po esenës është bashkunim Andaj, Kjo është detalj i hudejbjes Detalj Që ata dhe dhe në pesatimin Allahu e zbite e të Nuk lehe kjo detalj me këllu tek ashtot Ta po, jo jo Vuri thekësë të, Allahu e dan, është iknaqë me këtë dhe primin juaj. Kur ju, nuk e leni një vlat juaj të shkellet. Nuk e leni një hakëti dërdet. Nuk leni kështovë. Po bashkunoni dhe jeni bashkë, për me mbrojt atë që është e juaj hafë. Allahu e dan këtë organizin. Gjitha dhe që njerëzit bashkunojnë, që me rujt atë që ju të kanë, me mbrojt njeri unë që i bëjt e padrejt, Allahu gjallë ura e dan. Dhe, për këtë, Allah u zbiti, a jetën. Prej, dobive tjera që nëzirën për kësaj ndërru në të ndërruzër është se, pekamberi, aleni, sada, sësam, në honë, të ndërruzër kështë të të të sa, vlera, shumë vlera ka pasë. Nëndërtu ishte edhe, optimizmi. Asë të herë nuk lëkundin nga kjo vlera. Qëfar të situatë që i kështë? Këtë që shkëm të? Shpedh, kërë ës Vec me kshiku të këmë të kapnin, i në Allah e manë, Allah më më neve. Ska mundësi me është gëni për e kërënërën, nuk ka sitatë. E në dikani në thurët i kush, Allah, sabër, po po lëm, po, që që më ka ndodhë mu? Po, nëhon, aji nëse së të kanë ndodhë ty, pëse me tëmë po sabër? Si kurë thurët i kujtë, po, falja, po, po, që është më nga falë që ka bo? E që da është po? e kë A po, a i du të me bote që ka përmja falti. Dhe, kërëzbëm kërëz kërëz kërëz kërë falti, ma. Ja dhe këtu. E, nëse, nëse nuk bodhë fjojë për në fatkeci për në spruvë, për që a kemi bërë sabërti. Për kur që... Dhe, nuk ka, nuk ka rëthan ku, ku muslimani ka rësujë, me dhonë që e ta është përni me, a të kuptim s'ka i mëtë, ma. S'ka kështafë. Po, a i mërëzitët nështë kaplot nga, nga shtecimi, pa ajo është kalim, ajo, ajo, ajo është nështë gjendje të saktume, po nuk është ajo që dikën e vendimarje. Gjithë mund besimtarje ka të palkundur me ndimin e mi për Allahën, gjithë mund. Gjithë mund besimtarje ka të pashkëpu të lidin me Allahën, gjithë mund. Kur s'ka dhe që ajo është kur. S'ka mëkat që mundit muslimanin me ebo, e pas ti me thonë që e ta është u pëtë me Allah në lidhëm. Ska kështovë, ska. Nuk ka problem që e kaplën besimtarën e që tëtë e për tëtë duaj e sotë për tëtë. Ska kështovë, nuk e gëzistanë, nuk ka. Nuk ka sëpruvë që e godetë muslimon e që gudzënë me thonë, e për tëtë ashtë duaj e sotë. Ska kështovë. Hashtë që s'ka më ka. Gjithë për pegama është optimistë. Edhe kës Po vjen një deleguar, po këthejet, po vjen një buen e marveshja, edhe pak po shikojmë. Ndërgora thmonë, ta në ishte i situatë për frëtë, duke në mbyllë situatë, ju duke u qena po, ajo mbyllë aj, vazhdimisht. Të njështë, so, kur erë Suhejl i bëni amër, qëfar të për gëmër sëmë? Lë qëtë sehu lë amërëkum. Po vjen amr, njëri më amërën Suhejl, Suhejl pëjë sehel, i letë, i këllajshëm, i kapëshëm, apo? Tha si duke, ta për e kam e shumë, leka të sehu le se amë rukumë. Ardhe a këti njeri, të regonë se, po lehësot puna. On, u kapë të për amën dhe subhanë në mbjellë të optimizëm, për amën. Mi aftën të një fije thjesht, ja. a thjeshtë, në këtë rastë, në këtë rastë, për të djenë njeri, të ndëgjymë, të anë i myshdhe, që këtë këtë kanë një një një një një një një një që i ka përgjama është në gjitha të rëthona mi aftoj me e më njëri me kona optimistë sot dikush i ka një që i me kona optimistë një dy s'i ka thët, a përshë ti e bjën për kjo kjo, për midi e dhe kjo a, në, për, për, e ki litarë në optimizmit për a veti kapët për fije të pesimizmit apën përgjama është kështë e litarë të pesimizmit e kape për fije të optimizmit apën, e këndër të apën ka se kështu bëndini që Ajë që është me alloni lidur, i mi aftën një amen, vëllë i mi aftën një ondër, i mi aftën një fjallë mirë. Në përën, komuqenë me leno, pëse? Filonë e poshtë okay, të keshë. Qa këllin e ka? I shallë në kjo shajja. Në kuptim të optimisme. Shikoni kurishtë e meke, e kunder ta. Në besutnit, edhe njësën të sëtë dikana. Përshën për të njërë, mi aftën me një matës me kalu, a, problem. Një Në në në e, pa, dëpsia, në në ndodhi ndo e ndodhet kjo është ajo që sa më shko mirë baksozo këtë. Apo. Përshëm. Pse bën njerëzit? Qase mungesa e besimit, Allah gjem në Uran. Apo. Dobsijalizmi Allah të bërt. Po Simon kur bën doj mersevep. 100 masa të zëra, të kuqe, dyerra li ka përsëj skoval. Pa problem është kjo. 100 mijë njerëz me pa ndralt unë kam me kesh. Qase gjin optimizëm. Edhe po tham, duhet me gjit Qëndernet no. me kvar rrethona problem, gjeje diku në vijë, Allah. Optimizmi, gjeje diku në vijë, duhet më gjetë, duhet më ekzistoj patjetër. Është e pamundur më i mbyll Allahu të gjitha dyer, s'ka dy pri, s'ka kështu. Nuk ndodhet. Nuk i mbyll Allahu gjitha dyer. Nuk i mbyll kurr. E mbyll një, dy, tre, komo si. Mirë, për balltin e çel, 5, 6, 7 e kështu me radhë. Kërkoj dyer që Allah i ka çelur. Po se si ka duhet të mbyllra. Nga sa deri e ka mbyllur për shkak se skuad dobi më më dalë aty. Skuad dobi. Qe po kanë neamse ne ulë deri pse tash nuk nuk ksoj nuk po dalum tashu. Pse po tashu runga, tje, u problem, tash u bë rruga atje u bë problem të kraçit në deri ksa të ne më dalë aty. Daj. Nëse ajo duhet të mbyllë, asa janë mbyllur për këtë shkak, që ka dyrë të hapura. Si kur shikoj të pejgamberin Sallallahu alejhi dhe dobi afundisht më përmend këto të ndërzo është ë uh, në ushtimin e Umras e që epilogu përfundimtar ishte Hudejbia apo? Është situata e përshtyrë tonë. Jonis për Umra nuk po lejohen më shkur numra tash po kërcënuan me luftë, por rrezikojnë edhe domon me jetë, nëse këshinojnë me armatim të thjesht personal që natyku njerëz deborin zakonisht ku do të shkonin? Nuk ka rëndësi sa të leta apo. Mirpo Msimi i fest nuk ndalej. Kjo është msim shumë e rëndësishme. A dini sa dispozita ka zbrit? Vetëm që do të them, sa so msimet fikut, rregulla juridike ka zbrit. Me tregua Allahu jetë lavala që msimi fest kur s'ndalet. A ka vërfni, a ka pasuni, a është lir, a është tir, sëmë rëndësike pun. Teja duhet të më mësua. Dërz duhet më pas. Dërz duhet më shkuap. Për shembull Por her të parë, në këtu them Allahu Jellalu Ole u amsal muslimanve namazën e frikës. Apo, më ka thënë kur e ka thonë Dreken me nimet, "Halidi, më ridh për pak e kanë i ka thonë, "Halide, do të po presim namazën e rodës, edhe me kosit." E Allahu ka zbrit nikindi ajetet apo për namazën e frikës që, qush më fal. Jo të pa. Jo të të dhe njo dherujndë këponit prej po�atwo. Kë pemen të që mu fal namaz i frikesë. Edhe na, na, na, na, na, na, na, ka ndodha. Na学 pri Ban eigene Assalle këršaid në mlu fal, prasë bjht nga maz i frikesë님. Dispozita! Regul! Ho që mustë duke u foot?? Nusani. Kan qenë një hirama. Një hirama geno dhe m для Rescue áshk technique i mor cow bruh. Pricร tre forebエ p conhecer bësheda. Këtë i këtë një badetet, po, të umërës e të haqët, apë të, po, të zvanë. Ka ibn Aqura, një sahabja, radiallahu ta'alanu, indodhë që ka përre me lkurë dhe me më kukë. Dhe pa tjetër e ka më uru, pa tjetër e ka, përre. Allahu zbët ajetë që kërë dikush bënë shkeri një hramë, si është pagun këtë. Këj të mësime në hudebje, dërës pëmësojnë, dërës. Nuk ka të mundsi me inmeka, po, a thën kur je vitnashur. Ata tashun i ihramat, miyek i ihramat. E qujesh miyek i ihramat. Eshtë që re, bëmra? Vin rregullat. Apo e ihramet në surën Bakara që kur dikush s'kam të bëj haç. Fa idha ahsartum kur kur bllokohet dikon, son ka përse ne ka bllokad. E keni të lejuara atë që miyek i ihramat pa pa detyrim kompenzimi. Me rregullat caktuara që msin prap Më simet vazdhojmë. Shikao rregullën e ligjit që s'ka gjej për asnjëto. Atje kanë dhënë, na i msojnë në fe katore. Ku kanë dhënë, Hudejve kanë dhënë. Dherë s'snolet, msimi s'snolet, feja s'snolet, korra thona korr, a mës... mësimi, duhet mësimin. Madje edhe këtu Hudejve kanë dhënë edhe e fundit pe shumë msimë që kanë dhënë ata. Pejgamberi sason ka qenë i lutur dhe i tha ashabe Kosh për juve, po e mërë për si për me rujtë natën që më njëzu për Sabahëtën. Bilalit tha, unë e e ja, Rasul e Allahëtën. Flajt e Rahatatën. Ranë me flajtë, edhe Bilalit përra Sabahën, i ladë shumë, që ka njëzë nga të në zënë gjumjetër. Edhe dalin e rezët e dilët. Dili delë, ata se kam falë Sabahën. Edhe rezët e dilët, i ja aprisht gjumjet për e kamerëtën. Kërë qëtë, e që ka ik Kjo është një herë kanë thënë apo? Në era i kanë thënë nit, por kjo ka qenë mursim, të rygushe, kur sabon, që ka me urësim, na treguajë kur tik sapo çfarë bëva? Atëri ka mësuar të pegojmë çush më falë sapo, kur tik vaktë apo çush më falë. Është mësuar, ende këtu them ka qenë sipas shumë sipas shumë dietare, ka qenë këtu msimi për namazin kazah, kur tik çush më falë apo namazin. Ngodë e bëjmë mësuar. Çi ka se rregot apo thot namaz apo haxha apo thot pasartia apo thot shumë sana. Këtë u them atë. Po më treguajë na gjithu mësuaj kur të ecim sojm, kur të rimsojm, kur bën mohabet, ha të rimsojm. Ku do që të jemi, na duhet mësojm. Apo, nuk ka opër, në qaj pi, skonksur, qaj në mësojm, për musliman sot na mbledh vetë çaj me pij. S'ka kështu, edhe pim çaj mësojm. Gjithmonë diçka na mësojm apo. Jetë të mësim. Edhe kur tributojm, mësojm. Në muslimin e njëjtë për për na opo mësojm apo. Edhe kur dikush për shembull është i sjellsh shumë na mësojm. Edhe kur dikush na bën hizmeta spirituale këtu mësojm, ama gjithmonë na mësojm apo. Nuk duhet me luçë, më thonë, e tashna pa kuptim tash ne gumsojmë. Jena gjithë gumsojmë. Ën e kjo është që, dhe sa më thonë në fund. Mosimi fierz vazhdon, rregullat më vazhdojnë ftona të vardëmer. A bëhet kjo tani këtë vend a bota një xhamia apo kjo pasaj është çështje tetë. Mirë po mosimi fierz atë. Mosimi do të më mbajë atë. Nuk duhet më ndalova. Edhe këtë kanë qenë muslimantë pastaj me shrikut do rthona shumë sikur në tru, shumë fthira ka kaluam stëmont. Edan këtë vend, në kod komunizmit apo. Në vendet e, e tjera ka qenë komunizmi i egër në vend, po fe në qonon. Njerëz kanë mësuar, a kanë mësuar po drom, a kanë mësuar mshaft, ajo shkon në mal. Kë pastaj diçka, ama feja kanë mbetur. Apo. Edhe ka mësuar apo. Koran kanë mësuar, Koranun qonon, shkurën e mësuar, mësua Koran rregullat e fes, çort e islamit, i imanit, apo ju jemi marrë avdeas temën, doja shumë freskë, kam undë mësuar, ama çato që, që garanton mësimi kam mësuar kurse nën ata. Edhe kurse kur kur, kur ku do të mundon gjithë njerëzit me kriju ambient përshtatshëm për mësimin gjithë njerëzit. Edhe gjithë munduhet me gjithë ku për marrë mësimin. Kursu thot kur kurse sepse kam ku sa iksha në ders. S'bën mësimi mësonë. Duhet me gjithë ku. Ashkëm kë ders në ders ose diçka tjetër, ama ders mëskuam. Then do të mësoj. S'bën kur mëskuhet gamse një fes. Sikursono kusht kor, si për korp, mësimi fest në kohën e pejgamberit alaihi salatu wasallam, ku ndërrohon, edhe në rrugë, edhe, edhe gjithmonë. E dobi tira që do të vazhdojmë me trajtuin inshallah në takimin e ardhshëm, e kjo ngjore e modës, por të jemi të sigurt se pata të shirim me për të thosht para juve, ditëm e ngjore e modës të mrekulluesse u Dejbia. Allahu na uzot në rrugën e drejtë. Allah na i hapt rrugët e hardhë mysive që gjithmonë në lirijen, në mirsti, në rati, të amsojmë, finë Allah dhe të pratikëm e ta, dhe Zotina bëfën nga ta që janë të urt, të dishum, dhe në e falë më kodë të tonë. Allah e shpëlluj me kaj që përë të funë. U salam, ana Muhammad, ana Ali, u salam, u salam, të si me këtërri.